«Завжди роби таку зачіску, тобі личить!» У відповідь Іра тільки рвучко смикнула на нозі ремінець і туго затягла його на останню застіпку. Вона й сама знає, які зачіски робити, і не потребує нічих порад. Радити потрібно було вчора. Владислав підвівся, швидко вдягся. «Я проведу», – коротко сказав він. «Після безсонної ночі та вчорашнього зловживання» Сонце на пляжі здавалося просто нестерпним. Іра взяла напрокат велику захисну парасолю і влаштувалася під нею трохи осторонь від основної маси відпочивальників. Лягла на живіт, поклала голову на руки, зажмурила очі. Поспати вранці їй так і не вдалося. Світланин хлопчик прокинувся майже відразу після Іриного повернення і розбудив ешту. Довелося встати і піти до ванної. Коли не можна виспатися, то треба хоч прийняти душ та трохи збадьоритися. Змиваючи з себе сліди минулої ночі, Іра благала тільки про одне – залишитися здоровою. І хоча їй уявлявся мало ймовірним той факт, що Владислав страждає на якесь венерічне захворювання, цілковитої гарантії в неї не було. Занадто налякала її історія Олени та Лікусі, щоб тепер вона не побоювалася за себе. Ну, слава Богу, подумала Іра, хоч вагітність її не загрожує. Адже так збіглося, що вже три місяці вона регулярно вживає протизаплідні пігулки, які, до речі, почала пити зовсім не для запобігання. Чому б це? А заради їхнього сприятливого впливу на шкіру, так принаймні писалося в анотації. А тепер, на її величезну радість, чудодійні пігулки тепер могли стати їй у пригоді за своїм прямим призначенням. Іра перевернулася під парасолею на правий бік і вирішила подумати про інше. Господиня вранці зауважила, ніби між іншим, що коли хтось із мешканців не ночує вдома, то ліпше попереджати її заздалегідь, щоб вона спокійно замикала на ніч двері. Ну, в принципі, це правильно. Тільки вчора Іра сама ні сном, ні духом не здогадувалася, що не спатиме вдома. Довелося придумати для господині, а заодно і для Світлани, легенду про несподівану зустріч із давніми знайомими, у яких вона засиділася допізна і потім залишилася на ніч. «Гарскон'як!» – подумала з пересердя Іра. як звали того хлопця, в якого був день народження? Щось таке звірине, Лев чи тигр?» А, так, Тегран, симпатична хлопчина, сидів за столом, обійнявшись із якоюсь дівчиною. Ну так, звичайно, з котроюсь із Ленінградок. А як же її ім'я? Не пам'ятаю. Жодної не пам'ятаю, навіть в обличчя. Але, здається, ті ще дівчата. І я у компанії з ними. Господи, як же я могла настільки упуститися? Оце ж, це ж просто жах. Адже я так репутувала вночі у Владислава, ніби божевільна. Але чому? Адже не від болю. Ні, болю я не відчувала. Отже, нічого не розумію. Коли ми були з Олегом, у мене абсолютно не виникало бажання кричати. А що ж таке я вчора відчувала, що навіть стриматися не могла? Не пам'ятаю. Нічого не пам'ятаю. Ні, все-таки цікаво, що ж це зі мною було. І як у цьому тепер розібратися? Хіба ще раз пройти через те саме, тобто переспати з Владиславом? Бо, швидше за все, справа саме в ньому. Чи в тому, що я набралася до чортиків? Чи в тому і тому? Як же це можна перевірити? Навже знову напитися до добистями та напроситися до нього в ліжку? А на ранок знову нічого не згадати ж, веселенька справа. Іра тихо в долоньку і перевернулася на інший бік. Ха, Владислав, що він за людина? Якби вчора все не так жалюгідно скінчилося, – меркувала далі Іра, то, ймовірно, він би мені сподобався. Чудовий оповідач, недурний, дуже енергійний, активний. Мене таки приваблюють. Опріч того, він тут свій. Усі його знають, і він з усіма знайомий. А яку програму він мені вчора запропонував?